Dilluns, u de desembre del 2014. Dret. La marxa per la dignitat mobilitza milers de persones a Barcelona, tot i la pluja. Entre 5.000 i 8.000 persones, segons les organitzadores, van arrencar la manifestació convocada dissabte a la tarda per les marxes de la dignitat a Barcelona. A activistes de l'esquerra sindical i de moviments com la plataforma afectats per la hipoteca, les assemblees de persones a l'atur, col·lectius de migrants o les marees groves i pensionista, acompanyats per l'alçemple incansable i allofrautes, van desfilar el temps al crit de si sí es pot. Les organitzacions convocants van considerar un rotund èxit la primera convocatòria unitària de les lluites des del 1 de maig. Mireia Herrera, en la Intersindical Alternativa de Catalunya, apuntava que s'ha aconseguit reactivar la mobilització al carrer en un moment especialment necessari en què la política des de dalt s'estava menjant la reivindicació des de baix. Tot el lema pa, treball i sostre, les marxes de la dignitat van convocar dissabte un total de 25 marxes a tot l'estat, 8 mesos després de reunir més d'un milió de persones a Madrid. Continuem amb drets. Continu... Eh, I és que precisament una altra d'aquestes manifestacions van aplegar unes 3.000 persones el mateix dissabte pels carrers de Lleida contra el Consorci Sanitari que la Generalitat projecta al territori. La Marea Blancada-Ponent i Pirineus considera que la mobilització va ser un èxit i exigeix que el govern català tarda retiri el projecte reinverteixi les retallades i aposti per una sanitat 100% pública. El Consorci Sanitari, que entrarà en funcionament el pròxim mes de març, planteja la creació d'un únic... ENS, que aglutinarà la gestió de tots els equipaments sanitaris públics de Ponent i Pirineus. Concretament, la, pro la proposta vol unificar sota un únic ENS jurídic, l'Hospital Arnau de Vilanova, l'Hospital Santa Maria de Lleida, l'Hospital Comarcal de Trem, els serveis d'atenció primària i sociosanitària, el Centre de salut mental i la investigació biomèdica. El nou consorci, que gestionarà una plantilla de 4.000 professionals de la salut i uns 280, 280 milions d'euros, és una prova pilot que permetrà la futura compartimentació de l'Institut Català de la Salut a tot el ter territori català. Internacional. Neonazis del Frente Atlético assassinen un aficionat del, Ria, del Riazor Blues. Són les 12 del migdia i l'àrbitre pieta a l'inici del partit. La pilota està en joc a l'estadi Vicente Calderón. S'enfronten l'Atlético de Madrid i el Deportivo de la Coruña, però l'ambient està enrarit i molt calent ja des de, ja de l'avantmaig. Un parell d'hores abans, Francisco José Romero, alias Jimmy, seguidor de 43 anys del Deportivo i actiu al grup d'afeccionats antifeixistes Rias Blues ha estat brutalment apallissat i tirat al riu Manzanares per membres del Frente Atlético, un grup de fulígans neonazis afeccionats a l'Atlètic. Ha mort hores més tard a l'Hospital San Carlos. L'atac planificat del Frente Atlético a Rias Blues s'ha produït davant la passivitat de les unitats antidisturbis de la Policia Nacional a la zona de Madrid-Rio. Fins al moment han estat detingudes 20 persones i 30 més han estat identificades. La majoria de blues Rias Orblús entrar a l'estadi. Seguim amb Internacional. La policia dissol amb amb gas lacrimogen una marxa antifeixista a Lió, on el Front Nacional celebra el seu congrés. Més que sobre la manifestació, el focus de l'opinió pública francesa mira en el primer congrés del Front Nacional des de l'accés de la primera fila del fundador, Marine Le Pen, a la cúspida del partit, ensenya a l'ultra de populista europea. L'Àpleg es celebra en un moment en què la pena apareix com una candidata amb possibilitats a les properes presidencies franceses i després de la victòria del partit a les eleccions europees i dels avenços dels ultras a les municipals. La conseqüència, conseqüència d'aquest avenç us la il·lustrava aquest dissabte la manifestació antifeixista Isabel Le Bonjolier, responsable de la històrica Lliga dels Drets de l'Hom al Bar un departament al costat de Marsella on el Front Nacional va aconseguir guanyar tres alcaldies el passat març. Els batlles del Front Nacional estan reduint les expressions democràtiques, denunciava Lé Busulier, assegurant, per exemple, que han retallat en centres socials i, mal, i maldant per controlar els consells de barri. Davant d'això, afegia l'activista, diverses forces socials i ciutadanes han creat l'Observatori de la Democràcia Local del Bar. Rere una pancarta d'aquesta plataforma marxaven Le Busolière i els seus companys aquest dissabte a Lyon. També hi havia pancartes d'altres ciutats franceses com Marsella, Besançon i París. Fins a els autocars van desplaçar-se a Lió, també i també van acudir alguns activistes de la United Against Fassin del Regne Unit i del Kefkirfa de Grècia, així com de la catalana Unitat contra el Racisme i el Feixisme. Viatgem als barris de Pedralbes i a la Trinitat Nova per palpar com la crisi ha afectat de maneres diametralment oposades als dos extrems geogràfics i econòmics de la ciutat de Barcelona. A Trinitat Nova se subsisteix amb la tercera part de la renda mitjana d'una persona barcelonina. 133 famílies de veïnat encara malviuen en blocs a·luminosos que cauen a trossos. El barri, tradicionalment desatès per les institucions públiques, pateix una manca crònica d'equipaments, agreujada amb la recessió econòmica. Des dels anys 70, l'associació veïnal de la Trinitat Nova Canalitza la indignació de la gent i lluita per reivindicar els drets que li pertoquen. Per altra banda, els superlics de Barcelona s'amaguen a l'extrem nord-occidental de la ciutat. Al barri de Pedralbes ha esdevingut un veritable gueto de les èlits polítiques i econòmiques. És un barri que doble la superfície de la vila de Gràcia, però només hi, viu, hi viuen 11.650 persones, en contraposició a les prop de 52.800 gracienques. A Pedralbes no hi viu gent qualsevol. La renda per càpita se situa en un 240% de la mitjana barcelonina. No hi ha blocs de pisos i és molt difícil trobar-hi cap comerç. Per contra, hi ha un flux constant de vehicles de servei, d'àpats, neteja de piscines i manteniment de xamanelles, entre d'altres. Al carrer Joan de l'Ossi lloga una casa de quatre habitacions i dos banys, una de les més modestes i petites de la zona. Truquem per conèixer-ne el preu i, i diuen que ara està d'oferta i que serien 6.208 euros mensuals. I fins aquí les notícies de la directa, locutades per l'equip d'Espavila. Podeu trobar més informacions a la pàgina web trespetopla directa.cat